تكبيراتي فواني بقراني وايماني وتكبيراتي فواني اهز الكافر الجاني بقراني واعمي منه ابصاني بقراني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد اليوم تكمليزيا ملango wa bi anna al-quuda an al-jihadi sababun liz-dhulli wal-halaki wa tasallut ya kupatikana umma wa Kiislamu na dhul kupatikana na unyonge na kujitia katika kujiangamiza pamoja na kutawaliwa na makafiri ambao ni maadui zetu hadithi ambazo tuliziona na ayati. leo tunaenda hadithi ya mwisho kisha tutaona kauli ya sitna Abu Bakar الله anhu katika haya masaa Hadithi amepokea ka Hadithi utaipata katika Sunan Anasema wa antha Uban qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yushikul umam an alaykum كما تداعى الاكله إلى قسعتها فقال قائل ومن قله نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزع الله من صدور عدوكم المهابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائلا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت وفي روايه لاحمد حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال وكراهيتكم ambayo nimeisoma ameipokea swahaba kaubani amesema kwa Amisema, mtume sallallahu alayhi wasallam alisema yushikul umamu Inachelea Inachelea ama inahofiwa mataifa kuungana mataifa kuungana Antadaa alaikum wakaa wenye kuitana wakaa wenye kuitana kama tadaa al ila qis'atihi Kama vile watu wenye kula huitana kuvamia chakula chao Yoshikul umam Inachelea mataifa Antadaa alaykum wawe wenye kuitana juu yenu nyinyi yani waitane ili waweze kuwashambulia na Mtume sallallahu alayhi wasallam akato mfano kama tadaa alakalatu ila qis'atihi kama vile watu wenye kula wawakitana wakaweka sahani kati yao wakaishambulia sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefananisha umma wake na kile chakula. Na mataifa ya Kikufar akayafananisha ni kama wale ambao wanakula kile chakula. Fakala kailun Mmoja katika ya maswahaba mwenye kuuliza Wakati huu Masohaba wanaambiwa haya maneno Fikra yao ambayo ni kubwa Inawaonesha nini Inawaonesha hili jambo ikiwalitotokea pengine sababu ni moja akauliza women qillatin nahnu yawma je sisi kuvamiwa hivi yani mataifa kuitana kutuvamia ni kwa sababu wakati huo tutakuwa sisi ni wachache قال صلوات الله وسلامه عليه بل انتم يومئذ كثير بل انتم يومئذ كثير بل انني سiku hiyo mtakuwa wengi siku hiyo ولكنكم نلكن نني غثاء كهثاء السيل wakati huo mutakuwa ni kama yale machafu ama lile povu ambalo walinabebwa katika sail sail ni yale maji ambayo yanashuka ya mvua kutoka juu ya mlima yakishuka yanateremka na mtaro sasa kila kitu kile hukutana na haya maji ubebwa ikashukishwa mpaka uko chini ya chini ya mlima sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema mtakuwa wengi lakini mtakuwa mkibebwa tu kila yule ajana fikra yake anawabeba kila yule mwenye kujana upuuzi wake anawabeba kila yule mwenye kujana ukafiri wake anakwenda na nyinyi mwenye kujana unafiki wake anakwenda na nyinyi kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaelezea wala yanz'a 'anna Allahu min suduri aduwikum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataondoa katika vifua vya maadui wenu almahaba taminkum ile hofu ambayo wako wa nayo kwenu nyinyi ile hofu itaondolewa Wala yakhdhifanna Allahu Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatia katika nyoyozainu fi kulubikum alwahn Kutatiwa kitu katika kiarabu kinaitwa wahn na wahn kwa lugha ya kiarabu maana yake ni udhaifu wahn kiarabu ni udhaifu lakini maswahaba walikuwa wanafahamu kiarabu lakini walikuwa wanataka kujua ii wahan kusudio lake hasa ni nini. Ii wahana ambayo tutatiwa katika nyoyo zetu kusudio lake ni nini? Fakala kailun, akauliza mwenye kuuliza ya Allahi ewe mtume wa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala wa wahnu? Iyo wahnu ni nini? Hi wahnu ni nini? kwaala mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mwenye kujibu kwa kusema kubudunia wakarahia mauti wakarahia mauti ni mtu kupenda nini si ya dunia za mtu ya wakarahia mauti mtu awe na mapenzi ya dunia akao mwenye kuchukia mauti hii ni riwaya ya Abu Daud. Amma riwaya ya Ahmad Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hubbukum ad-dunya Ni kupenda kwenu dunia wa karahia tukul qital. Kuchukia kwenu? Kupambana. Kuchukia kwenu nini? Vita. Kuchukia nini? wao kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Sasa tukirudi katika hadithi kuanzia mwanzo hadithi wakati ilipo inazungumziwa ilikuwa masahaba wao ndio aiza ala hadhihi al-ardh wao ndio walikuwa wenye nguvu katika hii ardhi. Leo Leo sisi twasoma hadithi baada ya miaka 1430 baada ya miaka elfu, mianne, na leo tunasoma hadithi hatusomi hadithi Kuwa ni jambo linakuja tunasoma hadithi kuthibitisha kuwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kweli yamefika maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huu wetu wa sasa ndio tunaishi katika hiyo asri vipi yoshikul umamu an tadaa alaikum mataifa yanakusanyana kuwapangia njama un ni mataifa mengi sana yamekutana Hakuna programu juo Ila ni ya kumgandamiza Muislamu. Hakuna jambo lingine ambalo wanapanga illa ni kutaka kufuta dini ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala juu ya hii. Juu ya hii ardhi. Hili ndoleo jambo ambalo wanaitaniana wana Hasa Sasa ukiangalia UN uangalie European Union uangalie AMISOM haya yote haya yanafanywa kwa nini anaelengwa ni Muislamu na Uislamu lakini waislamu wamelala kwa nini kwa sababu ya uchache wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka ilipofika khilafa ya saidna Umar Allahu anhu kutawala dunia mzima Fashia Fashia Nempaya ya na Roma Nempaya ambazo ndio zilikuwa zinatambulika kutawala dunia chini ya Zikawa chini ya utawala wa Kiislamu wakaweza kumiliki dunia mzima walikuwa ni wachache sana Pengine idadi yetu yeza iko hata mara elfu ama zaidi ile idadi yao ya wakati huo kwa hivyo hapa tunazungumzia hatuzungumzi masala ya idadi Ndiyo ameturudisha nyuma <coughs> la masala tunazungumzia ni kuwa tumekuwa ghuthaa'un ka ghuthaa'isay sisi ni ule uchafu ambao ukibebwa tu na maji yenye kushuka ule uchafu tumekuwa hao Angalia saa hizi tunazozungumza kama kuna mtu ambaye amefatilia Masala ya Amerika kuna kitu ambacho wanakiita the Rand project The Rand project ni ya kugawa Waislamu vipi kuna Waislamu ambao tayari tumeridhika nao makafiri wao wenyewe wanajua wako waislamu ambao sisi kama makafiri tumeridhika nao wanajigamba sisi kama makafiri tumeridhika na hawa waislamu na kafiri akiridhika na wewe jua uko na yeye kwa aya ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala walan tara anka alyahud walan nasara hatta tattaba millatah hawatoridhika mpaka ufate dini yao na ukifata dini yao wataridhika na wewe sasa rand project ilikuwa ni ya kugawanya waislamu kuna wale ambao makafiri wameridhika nao hawa moja kwa moja wako na makafiri wako katika dini ya makafiri moja kwa moja sasa hao walioridhika nao wanataka wawaeke kando wabakishe pote ambalo bado hawajaridhika nani pote ambalo msimamo wao ni wa kusimamisha jihad mpaka pali iza ya uislamu itarudi mahali pake hili ndilo pote ambalo limekuwa kando sasa wanawatia sumu wale ambao tayari wamechukua fikra yao mtume akisema na kumghuthaum kaghutha isail ni kuwa kila lile ambalo ni laovu mukiteremshiwa mnapitanana ndio leo utaona waislamu kwa kuchanganyikiwa kwao wana sherehe zao za christmas ista pia wako ndani cereza kikafiri wako ndani tena hata ualikwa ikafika mahali wakaona hata sisi sasa pia pia sisi tuahitaji na zetu kama wao wana Kusherekea kuzaliwa kwa Yesu na sisi pia tutengezeni mazazi yetu ya Maulidi ya Mtume wakaanza kujifananisha kila wanavuangalia wakiona huku liko na huku hapa tu Mombasa hapa kuna siku tulileta shida sana kwa nini na waislamu nao pia wameanza kusherekea mwaka mpya wow yani walisherekea kikafiri lakini wakaona sasa mbona twasherekea mwaka mpya kikafiri na tuna mwaka wa hijri sina si tuanze kusherekea ule wetu wa, wa hijri ndio hiyo kuchukua manhaji yao nani alikuambia maswahaba walikuwa kisherehekea mwaka mpya? Nani? Tarihi yenyewe, hiyo ya Hijri imekuja kuwekwa ni nidhamu tu. Saidna Umar radhiyallahu anhu amekuja kuitabikisha hii kalenda ya Hijri ili kuwe na nidhamu ya kufahamu mambo vile yalivyotokea na nini na nini. Lakini si watu waje waanze kutuwekea niu ya Ati titu Ndiyo ndio ile gotha unka rusa isail kuwa kila lile ambalo makafiru wanakuja nalo na sisi tunabeba tukikataa kubeba yao twazua ndani ya Uislamu ambayo imefanana na yao na ndio leo utaona wengi sana wameingia katika kufuru kwa sababu ya nini? Hufata kila kitu kile makafiri wanaleta. Makafiri jambo ambalo wamemaliza nalo waislamu kabisa la demokrasi. Demokrasi ni dini, lakini ikiwa Muislamu hajafahamu kuwa demokrasi ni dini, sijuatafahamu lini. Sheikh Abdullah Faisal Jamaika Kamba yadilete shida sana hapa Kenya. Paka watu wakafanya fujo. Ana kaseti yake nzuri sana ameelezea. Ameelezea dini ya udemokrasia Mungu wake ni nani? Mungu wake ni Hawa ya nafsi. Matamanio. Na ndio unaona Amerika kuna kila aina ya uchafu. Tena ukizuia uchafu ukaingizwa jela binti yako amekuja kutongozwa na kijana yule kijana tuseme ni yani, ala alaa yule kijana ukamfukuza ukumfanya kitu lakini binti yako ukimpiga tu anakwenda polisi ana kutia ndani ana ndani kwa nini kwa sababu Dini ambayo wanafata kule ya demokrasia ni dini ya kufata kila mtu afanye matamanio yake anavotaka Na ndio unaona leo wazungu wanaweza kulala mpaka na wanyama, majibwa, farasi, punda watazini na wanyama. Kwa sababu dini yao inawaruhusu. Dini yao ya demokrasia inawaruhusu. Na ndio saizi hata nchi za Kiafrika kwa sababu ya hiyo dini ya demokrasia wameanza kupitisha wanaume waweza kuoaana wao kwa wao wanawake waweza kuoaana wao kwa wao na bado muislamu anaridhika kukaa kuka kati kati ya makafiri ambao wana upotofu kiasi hichi yani hata umma za nyuma zilizoangamizwa hawajawahi kufanya masia yanayofanywa katika asiri yetu umma mkubwa sana amba ulifanya maasi ni kaum Lakini yale ambayo yanafanywa saa hizi katika asiri yetu ya watu kuzini mpaka na wanyama haya hawajatanguliwa na umma wa nyuma. Kwa nini? Dini ya demokrasia. Sasa hii dini tuichambue imefanya nini? Mfano mzuri sana tuchukue mfano hai. Kenya tu hapa Waislamu huingia msikitini kupigia debe dini ya demokrasia ya ukafiri ndani ya msikiti nenda wakati wa kura baada ya miaka miwili kutakuwa na kura nenda uangalie ukafiri unaletwa mpaka ndani ya msikiti kisha kuna, kuna mashehe kuna simama mashehe ambao wanatetea ukafiri wanatetea ukafiri na musidanganywe kabisa Demokrasi ni ukafiri unaotoa mtu katika Uislamu moja kwa moja hapa hatuko masala ya kufrun duna kufrin hatuko katika hayo masala haya ni masala ambaye anakutoa katika Uislamu. Na wala mtu asije akasema kulikuwa na shura wakati wa maswahaba walikuwa ni wakifanya demokrasia. Mfano chukua kwa Saidina Abu Bakra Allahu anhu. Katika kuua, kuchinja na kuchonga shingo za murtadin alifanya nini? Alipoita shura maswahaba wote Wakasema vipi tutawapiga vita? Vipi tutauua watu ambao wanaswali Watu ambao wanafunga, watu ambao wamesema la ilaha illa Allah. Vipi tutawapiga vita? Kwa sababu wamekataa tu kutoa zakat. Tayna anhu akasema hawa mimi nitawapiga vita hata kama nyote mumeona kuwa hawafai kupigwa vita. nitawapiga vita kila aina ya murtad wakati wa saidna abubakar shingo yake ilikuwa ni halali khalid bin akapigana vita zaidi ya kumi na moja kila sehemu tofauti Kurudisha watu katika uislamu wameritad totamani tungekuwa na khalid bin wakati wa sasa kisha uone saif ya khalid bin Ingeanza na hao shab ama ingeanza na hao mashehe wenye kuambia watu democracy ni sawa. Saif ingeanza kuchinja na kuchonga hao mashehe Seifu ingeanza kupitia huko mwanzo. Kwa sababu alifahamu ana hukumu yake ni moja tu ni upanga. Sasa sisi sisi tumeingizwa ndani ya ukafiri na hatujafahamu. Demokrasia wenyewe wanakwambia it is a government of the people by the people for the people. Hakuna masala ya Mzimu hapo. Hii ni serikali vile sisi tutataka kuendesha tutaendesha. Tukitaka kuhalalisha zina vile imehalalishwa tutahalalisha. Tukitaka kuhalalisha pombe vile imehalalishwa tutahalalisha tukitaka kuhalalisha liwat vile imehalalishwa tutahalalisha tukitaka kuhalalisha Jahilia watoto walikuwa wakizikwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akaondosha akaja akaondosha watoto kuzikwa wakiwa wadogo Safari hii asiri yetu abortion ndio imekuwa style mpya ya kuua watoto wadogo tumeadvance lakini mauaji ni yale yale wamepitisha watoto wanaweza uwawa ili hali ya kuwa wao wanadai wana kuwa ni wateteaji haki za binadamu lakini kwa lile ambalo wanataka nafsi zao wao upitishwe huu kafiri wa demokrasia dio ukafiri umemaliza umma wa Kiislamu. Sasa hapa tu Kenya utaona waislamu wanaingia bunge <coughs> na bado wanajiita waislamu. Wewe unakwenda unajifanya wewe ni mtungaji sharia unachukua haki ya Mwenyezi mngu. Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ash Huwa Allahu Subhanahu wa Ta'ala hakuna sharia mwingine hakuna mwingine ambaye atatutungia sharia ambayo tutaifata hakuna sharia ni ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia ile Mwenyezi Mungu alituandikia katika Qur'an na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii Hindo sharia yetu na ndiyo sharia Inatakikana ihukumu dunia mzima amma sharia hizi za kikafiri hizi ndio sheria tunatakikana tufanye bidii Haoma toagut, hata kama jina lake ni Suleiman hata kama jina lake ni Najib hata kama jina lake ni Hassan hata kama jina lake ni Ali hata kama jina lake ni Warfa haya ni majina tu yeyote ambaye anatetea toagut, inatakikana silaha yetu iwe iko tayari kuteremka na shingo yake yeyote yule anayetetea toa na wala msidanganywe wala musidanganywe. mkaona kuwa demokrasia inatetea Waislamu hasha wa demokrasia iko pale kugeuza Waislamu kuwa makafiri na wengi wamegeuzwa Sasa mtume sallallahu alayhi wasallam akituambia mataifa yatatukalia ya chini kutupangia kila aina ya njama ni haya ambayo tunayaona sasa hizi hawakuridhika na kutawala nchi za Kiislamu kuchukua mali ya waislamu kuchukua mpaka kumaliza na kuwafanyia kila aina ya ugaidi waislamu na uislamu hawakuridhika na hilo illa mpaka wale ambao kizazi ambacho hata hakijazaliwa pia wanataka kudili nacho. Hao makafiri. Lakini Nusra bishara njema sana iko karibu. Kwa sababu ukiangalia hadithi ambayo inaonesha Kutawaliwa kwetu na makafiri huku kutawaliwa kumekuja kwa nini mtume amesema hubbu wa karahia tukumul kitali alhamdulillah pote limepatikana ni pote dogo sana lakini limeamua sisi karahia yetu ni kwa dunia hubbu yetu ni katika kitali allah yani sisi na Mnyesimungu tunamuomba atupatie thabati katika hii njia yake. Amina. Atujalie sote tuwe tutakufa katika njia yake tupate shahada. Amina. njia lazima tuipende ndugu zangu wa Ndugu zangu mujahidini hii njia lazima tuwe wenye kuipenda. Hii njia ndiyo itatutoa katika kutawaliwa na makafiri. Hi njia. Njia ipi? kubuna kital sisi kupenda kupenda kupenda kushugulikia shingo za makafiri tunasema chonga fieka chinja chinja kata shugulikia hizo shingo za makafiri zote sisi hilo ndo tunapenda mapenzi yetu yako hapo. Ama chuki yetu iko wapi? Katika dunia. Dunia ndio tunachukia. Na wao kwa sababu wanapenda hiyo dunia basi Tutawaonesha kizaa za na kindimbwe ndimbwe katika hii ardhi. Wasubiri zilzala katika kila pembe ya dunia hao makafiri na murtadini Maanake, ikiwa wanapenda dunia tunakwenda zile sehemu zao za starehe ya dunia kama vile walifanywa Kampala katika starehe yao ya kidunia wakapewa wakaonjeshwa kidogo tu kidogo tu idadi ya kama mia, mia mbili hivi wakatangulizwa moto wa Jahanna 120 mia, mia yani kidogo tunawaonjesha lakini wakae wakijua stoa yao imejaa kile ambacho tunawaletea lao wangefahamu nafikiri kila mmoja wao saa hizi anayesikia angeenda kujichimbia kaburi yake kila kafir ambaye anafahamu kile ambacho mujahidin wanajiandaa nacho saa hizi angekuwa anatengezesha sanduku yake ya kuzikwa na hii ni biashara tunawapatia wafanye bidii watengeze masanduku na mapema kwa sababu kazi inayokuja na taufiki ya Mwenyezi mngu Subhanahu wa Ta'ala insha Allah dunia mzima hii mpaka tutengeze mto wa damu kutokana na shingo za makafiri huo mto tutauita fitna mto Akbar fitna kwa dalili ya aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia waqatiluhum hatta la takuna fitna fitna hiyo fitna hiyo tutaiondosha kwa mto wa damu <coughs> zinazotoka toka katika shingo za makafiri. Hii ni biashara tunawapatia. Kwa sababu hatutotawaliwa na makafiri. Asiri ya kutawaliwa na makafiri na matawhuti. Wale ambao ni wasaidizi wa makafiri kama vile watawala hawa wa Saudi, Misri, Sudan na nchi zingine hizo Algeria, Morocco hao wenye kutawala huko, matoaguta hao pamoja na mababa zao wa Amerika na mayahudi, wote kiboko ni hichi kimoja lugha ni hi. hii modi fanarmo arqab hii ndio lugha pekee yake wanafahamu laqad ji'tu kum hii ndio lugha kafiri ndo wanafahamu afahamu lugha nyingine Mtume sallallahu Alaihi wasallam akasema Baada ya kuonesha kuwa tutatawaliwa na makafiri ikiwa tumependa dunia tumependa dunia tukachukia kufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Mmoja katika mambo ambayo tutafanyiwa ikiwa tutapenda dunia na tuchukie kupigania dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala moja ya mambo ambayo tutafanywa ni haya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea katika hii hadithi wala yanza anallahu min suduri adwiikum Almahabata minkum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atavua ile hofu ya makafiri kwenu nyinyi wala yakdhifanna Allah fi qulubikum alwahd Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatia katika nyoyo zetu wahan yani kupenda dunia na kuchukia kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini absher saa hizi makafiri wanaogopa. Ile hofu hofu yani kafiri ukiona kafiri hamuogopi Muislamu ni yule Muislamu ambaye si mujahid ikiwa unapenda dunia na hupendi kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kafiri hata kuogopa lakini kafiri anatetemeka akisikia mtoto tu mtoto mdogo tu We Usama ebu toka huko nje jina tu mtoto amenaitwa jina lao Usama kafiri atetemeka kwa nini kwa sababu Sheikh Hafidhahullah alichukia dunia na akapenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi wa amtakabalia amali yake. Amin. Na Mwenyezi wa atujalie tuwe tutakuwa na mwenendo wa Sheikh Usama bin Laden. Hafidhahullah. Amen. Sasa Sheikh Ameeza. kuogopewa na ulimwengu mzima. Ulimwengu wote. Picha tu ikionekana picha tu ya usama ikionekana watu wanaanza kujiharia akitoa tu maneno maneno tu azungumze Sentensi moja tu busbana ebu amka amka yule bwana yashazungumza anzungumza nini ametoa salamu tu akasalimia aka waislamu akawapa mkono wa aid kuna jambo. Ebu tafuteni. Kuna Ebu jaribuni kuangalia ndani yake. Kuna mambo amaanisha hapo. Tafuteni watu muangalie toweza bomiwa wakati wote wa si mkono waidi aidi wapeana. <laughs> Pengine Sheikh mwenyewe ameona salimie mujahidin katika sehemu zote zile wanapigana jihad na wapatie salamu za na watakie mema hili limekuwa nitishio kwa nani makafiri sasa ile hofu ukitaka kafiri akuogope hii hii lazima iwe ndio mtoto wako pale unalala una lala na ndio sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam tuna shekhe wetu hapa hapa Kenya Mwishaka alitutolea kisa atuambia vijana amkeni amkeni mpiganie dini yenu Musiwe kama sisi muda wetu umepita tumekuwa wazee Musije mukaawa kama bwana mmoja Muislamu amekwenda amepigwa na kafiri ashapigwa kafiri amempiga bila asilani ni ndoni tupipi Akakimbia nyumbani kwenda kutafuta silaha akatafuta kichakura chakura chini ya makabati chini ya vitanda juu ya mattress wapi ana bahati sana huyo kafiri Sikupata kisu cha mjombangu hata si kisu chake ushetatuambia hata si kisu chake hata hana kisu ategemea kisu cha mjombake aliyekufa kitafanya nini hicho kisu ikiwa mwenye kisu alikufa kiso kisu hata akifanyicho pelee ni kutu kimekuwa kutu hata hakionekani sasa asema, vijana msije mkawa piganieni dini yenu na musimamishe kauli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa katika kupenda dunia katika kupenda dunia Hili ni moja katika hadithi utaipata katika kitabu kidogo sana 40 na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameulizwa ni jambo gani mimi nikifanya Mjeziimu subhanahu wa ta'ala atanipenda na watu pia watanipenda nifanye nini Mtume sallallahu alaihi wasallam akapea Akapeana nasiha izhad fi dunya yuhibbukallahu patia dunya maungo usiangalie dunya ipatie maungo Allahu mjezimu subhanahu wa ta'ala atakupenda wazhad fima 'inda nnas na yapuuze yale ambayo yako katika Watu fi aidi nas Watu ambao wamemiliki usitake na wewe, umeona mwenzako ana Pajero na we una Toyota Corolla na wewe sasa utakapeleka Pajero. Umeenda kwa mwenzako Mwona sijui sofa yetu mpya na wewe Wataka Usinganganie vilivyomo katika mikono ya watu. Usitake kushindana na watu. Acha nae watu watakupenda. Kwa nini? Ah, huyu bwana huyu ata, hana mambo ya kushindana. Wajua watu wa kushindana dunia wao hawapendani. Leo amekuona na hili na yeye kesho atataka kuwa na zaidi ya hilo. Sasa chukia dunia, upende na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na usalimike kutokana na shari za watu. Bishara njema ndugu zangu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuelezea kuwa mataifa watu watakusanyika kutupiga vita mfano mzuri sana tumeupata hii allied forces iliingia Iraq miaka ya tisini haikuwa ya kwanza haikuwa ya kwanza angalia katika Quran kuna sura inaitwa al-Ahzab al-Ahzab hindil kwa allied forces ya mwanzo iliyoenda ikataka kumaliza madina mji wa madina wote kumaliza yani kusibaki hata hata kifaranga cha kiislamu asibaki wamekusanyana arabu nzima mayahudi kwa washirikina kwa wakristo wote wamekusanyana mpaka wanafi kwenda kumaliza isi, masohaba na mtume sallallahu alayhi wasallam lakini nusra nusra inapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa mwenye kuwa nusuru Masohaba, pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wa akawa nusuru sasa allied forces haikuanza sasa walikusanyana wamekusanyana na wanaendelea kukusanyana saizi ya afganistan amerika alipompiga saddam aliona anaweza kupiga saddam hakuwa mujahid ndio alishindwa kupigana kupambana na amerika lakini mujahidun Nusra yao iko kwa mnyizimu subhanahu wa ta'ala Wakaweza kushikana tena hiyo allied forces wakaipeleka Afghanistan. Saizi watafuta kichochoro cha kutoka Afghanistan. <coughs> watafuta kichochoro. Hawajui watapitia wapi. Hata kuishi kwenye nyumba hawaezi kuishi. Watu waishi ndani ya vifaru. Mtu kutoka tu kukojoa kunya na kukojoafikiri washatobwa tundu kwenye kifaru ni pale pale ndani hawawezi kutoka kwa sababu wakitoka tu Masimba wako ni kutafuna tu Allahu akbar. Allahu akbar akbar <tos> <Yazi azizi>. <tos> <tos> <tos> <tos> hakuna kurudi nyuma vita afganistan waliingia Afghanistan ile imara ya Kiislamu ilikoiimekwa wakee foromo sana miezi mitatu hawajui kuwa imara ai hivyo hivyo ile ilikuwa ni njia ya kivita taliban waliondoka wakawachia miji wakaingia ghaba kama vile nasi tuko ghaba tunangojea kuanza dharba chinja chinja chonga chonga karibuni zitaanza allah karibuni zitaanza sasa Taliban walipoondoka wakaingia ghaba ili kwa wanataka kupeana nusara kwa wale ambao ni shaabu wa mama kwa watoto kwa wazee kwa nini kwa sababu mu Amerika hakushuka chini anapita na mandege yako la yuqatilunakum illa fi quran muhassana na pita huko juu naangusha Mabomu yanaanguka juu ya manyumba, juu ya hospitali, juu ya misikiti. Wanamaliza watu. Twalibano wakaona hawa tushawangoja chini hawaji. Acheni miji. Mujahidin wote. Mstuni. Jangwani huko, huko ndio tunaishi. Sunna ndio hiyo, Tume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni sunna aliyepea nabii njema. Kwa yule ambaye miji aka ingiam atapata nusra ataweza kuhifadhi dini yake imara yaki islamu, ya kiislamu ikaanza kutuabikishwa kuanzia mstuni sasa kurudi ndani watu wanakuja wakifyeko chinja chonga fieka kata wote kila akipigwa darba huko akipigwa huko akishtuka kume kumepigwa kume pigwa miaka tisa kazi ni ya kufieka tu wa Amerika na hawazingatii makafiri walivowapumbavu hawa shabu wa Amerika siku zote wanajeshu huongezwa hawaulizi hawa kila kila miezi nyi muongeza muongeza wenda api hawaulizi watu wengine wengine 2020 wale, wale tuliongeza miaka sita iliyopita nyuma kila miezi tuwaongeza walienda hawaulizi uongezwa kule mujahidin nao mashaallah hata kuna siku Aiman udhawahiri iraq iraq pia waliingia hivyo hivyo allied forces wamekuja nchi nyingi mujahidin wakasimamisha raya ya tauhid raya ya tauhid iliposimama Mwamerika kaanza kuitisha wanajeshi waletu ziada kila wakizidishwa Mwaka wanane waisha Dharba bado inaendelea Iraq na afghanistan Mwamerika amemaliza amemaliza uchumi wake wa amerika na haya maneno ni maneno ya Mjeziimu Subhana wa Taala alipotuambia ان قال يا سوره الانفال ايه 36 يزعم سبحانه وتعالى انسم إن الذين كفروا ينفقون اموالهم ليسد عن سبيل الله فسينفقونها ثم ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون يعني يزعم سبحانه وتعالى ميكوازي wale ambao ni makafiri watatumia mali zao zote ili kufanya nini lengo lao ni kuzuia ile njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanataka kuizuia. Pasaye unfikunaha. Watatoa mali zao, watatoa uchumi wa Amerika Sa hii unaanguka. Kama vile Rusi ilianguka, Amerika taimi yoyote ile mutas kimeanguka gii wameanza kupigana wao kwa wao wao kwa wao wow. wow. nizi mko anasema fasay yumfikuna thumma takunu alaihim hasara watatoa mali zao watatoa wakitoa lakini mwisho wake itakuwa ni hasara kwao thumma yughlabun kisha watakuwa wenye kushindwa walladhina kafaru ila jahannama yuksharun wataenda huko Tupanishwa huko moto wa jahanna baada ya kuwa wametoa mali zao na wakashindwa na mujahidi na mwisho wake ni moto wa jahanna sasa mimi hata hawa mashehe ambao wa wakipinga jihad sijui wasoma Qur'an gani ni hii Qur'an moja sisi watu kisoma ama kura, kuna Qur'an nyingine wao usomea wabadana yao Mana yake suratul na Tauba zatosha tu kumkinaisha Muislamu kutoka na kushika silaha kutetea yeah. dini yake. Lakini leo la ajabu ni kuwa asili ya dini, Asli ya dini imefanywa ndio dharura. Na dharura katika dini imefanywa ndiyo asli Haya maneno yatakana moyazingatia. Asli ya dini ni kuwa Muki na makafiri mufanye nini? Udhina, lilathina. Udhina lilathina. na lilladhina Udhi lilladhina yukataluna bi annahum dhulimu. Wamepewa ruhusa kufanya nini? Kupigana jihad, hii ndio asili ya dini. Leo imekuwa ndio dharura. Dharura ni ipi? Dharura ni ile ile kufanyiana mujamala na makafiri ikiwa wamewashii wamewashinda na basi itabidi yani sasa hiyo dharura Ndiyo imefanywa ndio asli ndio haya mambo tunaona katika nchi za kikafiri kama Kenya na nchi zingine ambazo demokrasia iko ndani yake Masheke anakuambia ni dharura dharura hii ya kura ya election watu kupiga kura Kenya tangu moto takuomba tuko kwenye dharura tangu wakati wa wakati wa wakoloni walipoondoka maanake wakoloni hii ardhi ya Pwani yote ilikuwa inahukumiwa na sheria ya Mwenyezi Mungu wakoloni hawakushika baada ya watu kupewa uhuru wa Kenya uhuru ambao ni majina ni jina tu walipewa bado wametawaliwa na hao wazungu walipopewa Naponi pia wakaichukua wakaitia kwenye utawala ambao ilikuwa inahukumu sheria ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Sasa jamani hii dharura ya ishalini Si dharura a wamefanya ndio asli ya dini. Ambapo asli ya dini ni watu wapambane kijihadi Dharura ni kuwa sasa tuna dharura ya miezi mitatu kitambo tujitayarishe. Tutafanya nini saa hizi? Wa intasbiru wa Hapo sasa dharura hapo ndiyo inakuja kuwa tusubiri na tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ili tuweze jihad tukiianza si tuingie kwenye bunge. Bunge ni ukafiri. Na yeyote ambaye anapiga kura kupeleka mtu bunge ni kaafir kama huyo ambaye anaenda bunge. Hakuna tofauti. Na shekhe ambaye anatetea demokrasia ni kafir. Haya masala ya wazi. Ikiwa ana tawil atuleteta tawili yake tuione. Lakini masala yamefafanuliwa kila mtu anafahamu hii ni kufurun ambayo iko wazi kabisa. Hakuna ambaye hajui. Leo waislamu wame ni kama watu wabainishiwe kuwabudu sanamu ni ukafiri na shirku. Kisha Kutoke watu waje wasemea lakini ubado bado hajafahamu kwenda makaburini kuabudu makaburi ile kuomba dua kumuomba maiti yule kuombee na nini na unaenda kumlilia shida zako kuna watu hawajafahamu lazima tuwafahamishe hayo masala tu kwa hapo ukafiri ni ukafiri ukiabudu mti hatutokuja tukuulize ni kwa nini maanae kama nitaamini tawiliko katika mambo mengi sana hata makafiri wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na tawil zao walikuwa na tawil zao maana aabuduhum illa liqarrubuna ila allahi Zulfa iliko taawili yao lakini walifanywa nini kafir mushrik hata kama una tawil yeye asemama ami simuabudu sanamu na muabudu Mjezimu hapa ni njia tunapita Na hao wenye kuingia bunge husema hivyo hivyo. Ah ile sheria ni ya Kito agut, lakini tutaka maslahi ya Waislamu tupitie pale tu. Utatetea maslahi ya Uislamu kwa ukafiri. Na asli ya dini imekwambia shika silaha. Utatetea vipi maslahi ya Uislamu kwa ukafiri? Uislamu maslahi yake yanatakiwa na silaha. Hakuna kutetewa Uislamu na ukafiri. Hili watu wasahau. Umeingia bunge kafir. Unapiga kura kafir. Na hakuna taawili. Haya ni mambo ambayo yamesomeshwa kila mtu anafahamu. saa hizi mtu akija kwambia "Haya sijiko ni muawil huyo, hakuna taawili kama hiyo." Ndio haya mambo ya kifuuzi, masheke watuambia murtad sharifu kwa ni Muislamu. Yeye mwenyewe ali Alijikufurisha kabla ajaritadi. wakati abdullah yusuf akiwa alisema kwa abdullah yusuf ni kafir kwa sababu anashirikiana na makafiri kupiga waislamu na hili ni moja katika nawaqidul islam alifahamu wakati huo sasa amefanywa yeye Ndiyo rais wa Amerika. wa Amerika wamefanya ndio rais imekuwa sasa yeye ni muislam a a ile hukumu alitoa siku hiyo pia kwake inapita kafir murtad tukimpata shingo yake tunaishughulikia tena afahamu shingo yake tunaishughulikia hakuna masala ya kurudi nyuma hii ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala na khafu fillahi lauma sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameka ahali. Na watu wasome Qur'an waifahamu. Makafiri watatumia mali zao kuwapiga vita lakini watapata hasara na Mwisho wake mutawashinda. Na tumeona hakika wameshindwa Afghanistan, wameshindwa Iraq. Na Pakistan moto umewaka. Yemen moto umewaka. Algeria moto umewaka. Somalia uliwaka. Yaani hakuna masala ya kucheza na Kenya unakuja kuwaka. Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Kenya utawaka. Kwa sababu hapa hapa Kenya ndio walikuwa kitrainiwa Murtadin kuja kupigana na shababu Kenya wasijifanya ati kuwa wajui kile kinachoendelea huku, wanasaidia makafiri kudhalilisha Waislamu hapa Somalia. Wanasaidia na haya ni mambo ambayo yametokea kwenye gazeti na hata nikatoa Darsa majengo nikaambia watu hii serikali huwa inatafuta watu wenye kwenda Somalia kupigana kusaidia ndugu zao kupigana jihad wawashike mbona hawajishiki wao wenyewe kwa sababu wao wanapeleka watu voi, wanawatrain waende kumsaidia Mortad Sharif mbona hawajishiki wao wenyewe wao wakifanya ni sawa sisi tukifanya ndio ugaidi huo ugaidi ahlan wa sahlan ndio vazi letu hatulivui ila kiyami saa ta'ala ila khiyamisa ndugu zangu waislamu na mujahidin Mwenyezi Mungu atuthibitishe katika jihad amen Maneno ya Abu Bakar Siddiq tutakuja kuyaona tena baadaye lakini jambo la mwisho ningependa kuwafahamisha ni kwa Tulisoma hadithi na hii hadithi nairudia tena ni bishara njema sana kwa yule ambaye hajatoka kuungana na sofi ya jihad awe mwenye kutoka kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la yabqa ala wajhi al hakutobakia Semu yoyote ile juu ya hii ardhi baitum madarin wala wabarin nyumba iwe ni ya mjini ama iwe ni nyumba ya kibedwi illa adkhala Allahu alayhimu Ila illa munizimgo atakuwa mwenye kuwaingizia ya ndani yao uislamu bi'izzu Bi Azizi bi'izzu wa dalili ndiyo uislamu haitofika ila kwa kwa saifu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa izza ya mwenye nguvu na kwa unyonge ya aliyedhalilika Ima nyumba itakuwa ni ya izza ama nyumba itakuwa ni ya dhilla vipi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema imma yuizzuhum atakuwa mwenye kuwapatia nguvu Wayahdihim ila alislam awaongoze waingie katika Uislamu. Si Uislamu wa demokrasia, la. Uislamu <coughs> wa saifu. Uislamu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kuchonga na kufyeka na kukata na kufanya kila kitu. <coughs> <coughs> <coughs> Yote haya, huu ndiyo Uislamu Amba Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atatupatia nao izza. Wa imma yudhilluhum na imma Mwenyezi Mungu atawadalilisha fa yu'addul watakuwa wenye kutoa jizia kupatia nani kuwapatia mujahidin hii bishara mtume sallallahu alayhi wasallam ametupatia wabillahi tawfik tutamalizia maneno ya saidna abubakar radhiyallahu anhu kesho inshaallah khairan subhanakallahu wa bihamdik. shadu an la ilaha illa wa atubu jazakallahu khair Amr -gura. jazakallahu khair بيعز عزيز او بذل ذليلا قال ابن الوليد ما بال ليله يهدى الي بها عروس انا لها محب او ابشر فيها بغلام احب الي من, من الله ولا بيه الله الله الله اكبر قد فلة جديدة فكر ان الله وضعها شائعة قال <سؤال> وما في في سليمان ما kama vile nyinyi mnapopenda dunia njawaao chonga wao fika wao chinja wao chonga wao fika wao, wao chinja wao makafiri fika wao chonga wao chinja wao fika wao lan nastaaslim لن نستسلم لن نستسلم لن الله اكبر الله شهيدا فحديد المنطقه فل حديدا فاتر الله شعلة وريدا فوريدا